السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يظلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسله أما بعد إخوة مسلمين مسلمات وانتوان وانتوان Uh, bertemu kita pada malam ni dalam siri uh, kuliah uh, bulanan, kuliah kitab Riyadus Salihin, Karangan uh, Imam Nawawi Rahimahullah. Dan tuan-tuan uh, dan puan-puan, ma malam ni uh, sambungan perbahasan di dalam bab yang ketiga berkenaan uh, sabar. Dan ada beberapa hadis yang masih berbaki dalam bab ni dan... Uh, insyaallah ya, kita uh, cuba bacakan baki hadis hadis yang uh, ada dalam bab berkenaan sabar ini jadi tuan-tuan dan -tuan, puan kita mulakan dengan hadis yang ke-50 wa an abi hurairah radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazalul al-bala'u bil mu'min wal mu'mina Fi nafsihnya, wawaladhi, wamalhi, hatta yilqalillah Taala, wmaalayhi khati'ah. Rawahul Tirmidzi, وقال حديث حسن صحيح. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anha di berkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Balu itu uh, terus menimpa ke atas uh, uh, orang beriman, lelaki dan perempuan. Pada dirinya, anaknya dan hartanya sehingga dia bertemu dengan Allah Ta'ala eh, dalam keadaan eh, tidak membawa eh, apa dosa sekalipun. Ya, hadis surat termitir dan dia berkata hadis Hasan eh, Sahih. Kemudian tuan-tuan dan perempuan dalam hadis yang ke-51 itu. Saya ingat barangkali ada baiknya kita bacakan terjemahannya sahaja supaya dapat kita ya uh, jimatkan uh, masa. Ya. Hadis yang ke-50 daripada Ibn Abbas radhiyallahu RA dia berkata Uyainah, uh, Uyainah bin Hassan uh, tiba di Madinah dan dia singgah di rumah anak lelakinya al hur bin qais dia bukan anak lelaki tapi saudara uh, saudara lelakinya atau saudara uh, anak saudaralah ya yeah? dan dia singgah di rumah anak saudara dia ya yeah? anak kepada abang-abang uh, dia ya yeah? al hur bin qais uh, dia adalah di antara sekian orang yang Eh, dekat dengan Umar radhiyallahu <kos> uh, an khalifah yeah, Umar waktu itu khalifah dan uh, beliau adalah di antara para qurra yeah, iaitu para yeah, pembaca ataupun hafal al-Quran orang-orang yang menjadi dan salah seorang ahli majlis dan mesyuarat Umar radhiyallahu an Khalifah Umar radhiyallahu uh, an Apakah merek, uh, yang terdiri daripada kalangan orang yang sudah berumur dan orang yang masih muda. Nah, itu itu maksud Sambil-sambil itu saya betulkanlah terjemahan tu ya. berkata kepada anak saudaranya Wahai putera saudaraku kamu mempunyai kedudukan di samping uh, Al-Amir Iaitu Khalifah uh, Maka mintalah untuk izin menemuinya Maka dia memintakan izin uh, Untuk bapa saudaranya itu Lalu Umar mengizinkannya Tatkala dia masuk, dia berkata Eh, hey, wahai anak Al-Khattab ini si bapa sedara itu Siapa nama dia? Uh, Uyainah bin Hassan Wahai anak Al-Khattab Demi Allah kamu tidak memberi kami uh, Apa yang banyak Kamu tidak memberikan kami pemberian yang banyak Dan kamu tidak menghukum uh, Terhadap kami secara adil Maka Omar marah Uh, sehingga ya, yeah, uh, Sehingga mahu memukulnya Menghajarnya maknanya mengajar dia yeah, Sehingga mahu memukulnya Maka Al-Hur berkata kepada Khalifah Umar Wahai amirul mu'minin Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman Jadilah engkau pemaaf Dan suruhlah Dan suruhlah orang mengerjakan Yang ma'ruf Suruhlah ya yeah, orang-orang di sekelilingka Liling kamu melakukan kebaikan, tertepaalinglah daripada orang-orang yang jahil, orang-orang yeah. bodoh. Di kiri kata jahilah, terpalinglah yeah. daripada orang-orang yang jahil. Surah Al-Araf ayat seratus Sesungguhnya eh, beliau ini, ini merujuk kepada bapa persedarannya, termasuk dalam kalangan orang-orang yang jahil. Ya demi Allah. Umar tidak melangkaui ayat uh, itu ketika dibacakan untuknya. Dan apabila Khalifah Umar mendengar ayat Al-Quran yang dibaca itu, dia berhenti serta-merta. Ya? Dan Umar dia selalu memerhatikan ketetapan-ketetapan uh, yang ada dalam Al-Quran itu itu maksud tu. rambu-rambu eh, tu, ini ketetapan-ketetapan yang ada dalam Al-Quran. Jadi yani umma dia adalah orang yang sangat uh, sangat berhati-hati, ya, dalam tindak tanduk dia. Dia sentiasa uh, berwaspada dan bermuhasabah. kerana takut uh, kalau ada tindak tanduknya yang melangkaui ya batasan yang ditetapkan oleh agama. Ya hadis ini hadis dalam riwayat Bukhari. Kemudian adalah hadis lima tuan-tuan. Ya, pun kita baca terjemahannya. Ya, daripada Ibn Mas'ud, radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya akan ada sesudahku uh, sikap ingin uh, sikap pentingkan diri sendiri. Ya, sambil sambil itu betulkan terjemahan tu. Sesungguhnya sesudahku akan timbul sikap pentingkan diri sendiri dan hal-hal dan hal-hal lain yang kamu ingkari. Mereka bertanya, yakni para sahabat, wahai Rasulullah, lalu apa yang Anda perintahkan ke atas kami? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kamu tunaikan hak kewajiban kamu dan mintalah daripada Allah apa yang menjadi hak kamu hadis riwayat bukhari dan muslim ini yani kamu tunaikan tanggungjawab kamu dan ya mintalah daripada Allah hak kamu yang ada ya, di tangan manusia ya uh, ada al-athra adalah adalah, mengu adalah menguasai sesuatu mengmonopoli daripada orang-orang yang memiliki uh, hak yaani uh, asara ini istilahlah perkataan Allah sarap ini kata itu sifat pentingkan diri sendiri yakni tak peduli dengan orang lain uh, dan uh, lalai dalam menunaikan tanggungjawab serta kewajipan uh, berkenaan hak-hak orang lain itu itu maksud pentingkan diri sendiri kemudian dalam hadis 53 tuan-tuan dan puan, puan daripada Abu Yahya Usayd bin Kudair, Basmillah wa An. Bahwasanya ada seorang lelaki Ansar berkata, Wahai Rasulullah, mengapa anda tidak mau me, uh, tidak menggunakan saya? Uh, uh, Sebagai mana anda menggunakan siulan? Maksud di sini ah, ini melantiknya ke suatu jawatan am, ya, uh, jawatan uh, pemerintahan. Maka Nabi saw bersabda, Sesungguhnya kamu Sesudahku akan menghadapi uh, asrah. Yang kamu akan berhadapan dengan cabaran. Maka bersabarlah sehingga kalian bertemu aku uh, di telaga. Ya, Maka bersabarlah sehingga kalian bertemu aku di telaga Hawth. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian seterusnya hadis yang ke-54, ya, hadis yang terakhir dalam bab ketiga tentang Sabah ini. Daripada Abu Ibrahim Abdullah bin Abu Awfa RA, barusanya Rasulullah Sallallahu SAW, uh, di antara hari-hari perangnya, Ya, ini yani di antara peristiwa-peristiwa yang uh, dihadapi oleh Baginda semasa perang uh, menunggu uh, Baginda menunggu musuh menanti musuh sehingga tatkala matahari tergelincir. Ini yani di waktu tengah hari. Baginda berdiri di tengah-tengah kami, ini yani di hadapan kami. Dan bersabda, wahai manusia, janganlah kamu mengharapkan untuk bertemu musuh. Janganlah kamu mengharapkan supaya dapat bertemu musuh. Mohonlah keselamatan daripada Allah. Dan apabila kamu bertemu musuh, maka hendaklah kamu bersabar. Dan ketahuilah bahawa syurga itu di bawah bayang-bayang. Pedang, ya, syurga di bawah Bayang-bayang Pedang, ini yani mati syahid Kemudian Nabi SAW Berdoa Ya Allah apa ya, Padamkan perkataan Zat itu Ya Allah Tuhan yang telah menurunkan Alkitab Yang Menggerakkan awan Dan yang telah menghancurkan Musuh-musuh Hancurkanlah mereka dan menangkalah kami atas mereka hadis riwayat Bukhari dan Muslim Baik tuan-tuan dan puan kita perhatikan beberapa hadis yang telah kita baca sebentar tadi ya hadis-hadis yang berbaki dalam bab yang ketiga tentang sabar dalam kitab Riyadus Salihin keterangan Imam An-Nawawi uh, ini rahimahullah yang pertama tadi hadis yang ke puluh. Perhatikan tuan-tuan. Eh, -tuan, uh, yakni rahsia-rahsia di sebalik bala musibah yang menimpa atas manusia. Atau hikmah-hikmah, perkara-perkara yang tersirat di sebalik musibah-musibah yang menimpa manusia. masya Allah, uh, selingan di luar di, di luasannya sedang ber, sedang hujan eh uh, tuan-tuan dan puan jarang dia hujan waktu malam ni tak tahulah kalau di tempat tuan-tuan macam mana walaupun kita baca doa ya Allahumma tayyiban nafi'ah ya Allah hujan yang bermanfaat insya-Allah baik tuan-tuan hadis yang ke-50 ni kita telah lihat kata Nabi SAW mana yang musibah ya musibah satu yang apa itu musibah kepala tadi ujian ya apa yang menguji manusia bala itu akan selalu menimpa atas orang beriman lelaki dan perempuan dalam dirinya anaknya dan hatinya ya Sehingga dia bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan tidak membawa apa dua dosa. Dan apa maksud hadis ini tuan-tuan? Maksudnya, musibah yang menimpa atas hamba Allah yang beriman, ia merupakan kafarah. Ia merupakan kafarah menghapus dosa. Apa yang kafarah? Kafarah maksudnya penghapus rusuk. Ini yani musibah yang menimpa atas kita. Sekecil-kecilnya, sehinggalah sebesar-besarnya. Dia adalah kafarah. Jika kita menghadapinya dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Di samping mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu SWT. Itu maksudnya. Jadi yang pertama faedah daripada hadis yang kelima puluh ini, yang pertama, orang beriman dia tidak akan terlepas daripada bermacam-macam ujian dan cabaran hidup. Jadi yani jangan kita mengandaikan, jangan sekali-kali kita mengandaikan kadang-kadang ada salah silap tentang perkara ini. Bagian orang mempunyai andaian bahawa kalau Seorang manusia itu diuji, maknanya Allah benci dan murka dia. Ini salah. Bahkan sebaliknya. Seorang hamba Allah itu, kalau Allah cinta dan suka kepadanya, apa Allah akan buat? Allah akan uji dia. Kalau Allah suka seorang hamba itu, Allah akan uji dia dan terus menguji dia. Maksudnya, tanpa henti. Orang itu akan terus diuji. Kenapa? Jawapannya dalam hadis yang kelima puluh ni. Kerana Allah ingin menghapuskan segala apa dosa hambanya yang beriman itu. Tujuannya supaya apabila dia, apabila ajal dia tiba nanti dia mati dalam keadaan semua dosa-dosanya telah dihapuskan. Dihapuskan dengan Ujian-ujian uh, yang telah dihadapinya semasa hidup. Yeah. Contoh paling mudah ialah seperti yang kita lihat segala apa yang dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segala macam ujian yang telah dihadapi oleh baginda. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan hamba Allah merupakan anak Adam yang paling Allah cinta Rasulullah Manusia yang Allah paling cintai, Tetapi ternyata Allah uji dia dengan Dengan bermacam-macam tanggungjawab Kewajipan Perkara-perkara yang yang perlu dilaksanakannya Ya e, Di samping musibah-musibah Dalam bentuk kematian Ahli keluarga, anak, isteri Demikian dengan kurangnya harta Kemiskinan susah payah kurang, kurang makan minum dan sebagainya perang ini semua ujian ujian hidup yang telah diada oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita kena betulkan pemahaman kita bahawa ujian itu tidak semestir, bukan bermaksud Allah benci. Seperti mana Nekmat melimpah ruah bukan Tanda Allah sayang, bahkan kita lihat orang paling kaya di dunia pada hari ini orang Islam ke orang kafir, orang kafir, ya yang dikatakan orang terkaya di dunia nombor satu dan sebagainya, datang kata mereka semua orang kafir. Jadi lagi hari kaya tanda Allah cinta mereka kita semua akan sepakat kata uh, tidak, ya bahkan jangan terkejut kalau uh, Hikmah sebab disebaliknya ialah kerana Allah uh, ingin uh, menambah Terus menambahkan dosa-dosa uh, mereka itu Ya Jadi hadis ini secara tidak langsung memberi khabar gembira Kepada Muslim yang Allah uji di dunia ini Dan ini Allah telah sebut dalam Al-Quran dalam ayat 155 Surah Al-Baqarah Walau nablul an nukum bishay min al khawfi wal jooi wanqas min al amwal wal anfus wal thamarat dan kami akan uji kamu dengan sedikit daripada rasa takut takut daripada musuh dan sumpahnya sedikit daripada rasa takut kelaparan uh, kurangnya harta benda kematian dan kurangnya ya, uh, makanan Kemudian Allah kata Dan berilah khabar gembira kepada mereka yang bersabar Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita bahawa Antara hikmah di sebalik ujian itu ialah Ia menghapuskan dosa-dosa Dan kita sendiri maklum bahawa tidak ada manusia yang bebas daripada dosa Tidak ada semua manusia ada saja dosa-dosa dia. Tinggal be beza sikit atau banyak saja. Jadi musibah yang menimpa atas kita akan menghapuskan dosa-dosa uh, kita uh, itu. Okay. Baik, kemudian dalam hadis yang ke-51, tuan-tuan dan perempuan, ini menceritakan kepada kita tentang satu peristiwa yang berlaku kepada khalifah. Umar Al-Khattab Radiyallahu'an uh, Peristiwa ini diseritakan oleh Ibn Abbas Seorang uh, sahabat Yang yang, yang masyur yang, Dan terdiri daripada kalangan Fukaha'u sahabat Sahabat yang faqi Dia menceritakan bagaimana Seorang lelaki bernama Uyainah Bin Hasan Datang ke Madinah Dan bertemu dengan anak sedari dia Al-Hur Al-Hur bin Kais ya anak anak kepada anak kepada apa abangnya. Uh, sedangkan Al-Hur bin Kais ini terdiri daripada kalangan uh, uh, orang yang ada kedudukan, ya, yeah? orang yang ada kedudukan di sisi Khalifah Umar al-Khattab dan dia terdiri daripada kalangan uh, Al-Qurra, ya, yeah? ini mereka yang yang uh, hafal uh, al-Quran dan ya, uh, menguasai al-Quran di samping dia me menjadi ahli majlis uh, persidangan khalifah umar al-Khattab jadi bapa saudara beliau al-taui uai ni minta supaya dia uh, mintakan daripada khalifah Agar diizinkan untuk mengadap. Maklumlah, ya, kalau nak nak, nak bertemu dengan khalifah, uh, bukan perkara yang mudah, ya. Uh, kalau ada yang membantu, kalau ada orang dalam, ya, seperti kalau pada ini, dia di istilahkan sebagai orang yang dalam, orang dalam, orang yang dekat, ya. Maka diminta minta daripada anak saudara dia supaya bantu, ya, minta, minta akan bagi pihak dia izin bertemu dengan khalifah. Dan ternyata Khalifah Umar mengizinkan. Sumanya duka cita apabila uh, pakcik sedaranya itu, Uyaynah. Dia apabila dia masuk menghadap Umar, Khalifah Umar. Ternyata bahawa dia adalah seorang yang uh, mungkin kita boleh kata kurang akhlaknya. Dia, kerana apabila dia masuk dia terus berkata hey Atau Perkataan-perkataan uh, yang Yang kurang adab lah Orang kata hey atau hoy Ya perkataan-perkataan yang Yang tidak wajar digunakan Apabila berdepan dengan orang yang lebih uh, Tua atau pemimpin negara Maka dia kata hey Wahai anak al-kattab Sudahlah dikata hey Ya perkataan Seperti membentak Yeah. Kemudian dia, dia dia panggil dengan gelaran macam tu, Wahai anak Al-Khattab uh, Dan bukan dia, dia, dia tidak Dia memanggil dengan panggilan hormat Tadinya dia kata, wahai anak Al-Khattab Kemudian ternyata dia nak mengadu Bahkan nak mencela khalifah. Dia kata demi Allah kamu tidak memberi Kami pemberian yang sewajarnya ini uh, apa yang selama ini kami terima daripada Khalifah Abu Bakar dan daripada Rasulullah, ya berkurang berbanding dengan apa yang kau kau beri pada zaman pemerintahan kau ni. Sungguh yang kau tidak memberikan kami pemberian yang sewajarnya dan itulah. Ya. Dan kamu tidak uh, uh, tidak berlaku adil dengan kami. Adi ini saya, saya kira ini kritikan dan boleh jadi kita kata ini merupakan satu cacian cacian daripada oh ayina terhadap khalifah Umar Al-Khattab. Jangan kita sedia maklum bahawa khalifah Umar siapakah khalifah Umar tuan-tuan? Ya. Yeah. Beliau merupakan orang kedua yang yang paling hebat daripada kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Uma Khalifah Umar bukan calon-calon orang, tonton. Beliau merupakan ulama yang kedua paling hebat daripada umat uh, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kedua paling mulia, orang kedua yang paling bertakwa, orang kedua yang paling hebat, ulama yang kedua yang paling tinggi daripada sekalian para ulama Umar al-Fathah. Jadi yes, selepas Khalifah pertama Abu Bakar As Siddiq. Tapi ni, orang yang sebegini hebat, tapi ternyata ada juga yang yang mengkritik dan mencela. Nampak betapa manusia ini sangat jahil lagi zalim. Ya? Jadi dia dia mendakwah dan dia menohmah Khalifah Umar sebagai orang yang kedekut. Dan orang yang zalim Maka tidak heran Mengapa Ternyata Omar Khattab Jadi marah Ya Sampai dia nak memukul Lelaki itu Kita maklum bahawa Omar dia adalah uh, Sosok individu Yang jelas dengan uh, Dengan Dengan sifat uh, Tegas ya Umar berkenal dengan sifat tegasnya dia bukan jenis orang yang boleh di di, di dipermainkan ya. jadi dia dimarah dan di nak pukul ayailah bin Hasan ini tetapi al-hur anak saudara lelaki itu melihat reaksi balas Umar itu dia dia berkata wahai amirul mu'minin. Jadi bagaimana dia membahasakan Khalifa dengan penuh adab tidak seperti bapa saudara dia. Yang ni anak saudara lebih beradab daripada bapa saudara. Kadang-kadang ini pun satu perkara yang ironi juga. Ya. Wahai Amirul Mukminin sesungguhnya Allah berfirman kepada nabinya jadilah engkau orang yang pemaaf yang mengajak kepada kebaikan serta berpaling daripada orang-orang yang jahil. Jadilah engkau orang pemaaf, orang yang mudah memaafkan. Uh, mengajak orang lain kepada kebaikan. Yeah, dan berpaling daripada orang-orang jahil. Berpaling kepada orang jahil maknanya dia dia diabaikan. Dia orang-orang jahil ni apa, apa antara sifat orang jahil? Antara sifat orang jahil ialah dia tidak beradab. Dia, dia tak tahu jaga batasan. Dia tak tahu. Uh, ber, uh, mengucapkan kata-kata yang baik, berani jahil. Jangan kita jangan kita ingat untuk nak nak mengucapkan perkataan-perkataan yang bagus datang dengan mudah. Baliknya perkataan-perkataan yang baik ini dia perlu kepada ilmu. Jadi kesudahan ini kesudahannya dia kembali kepada ilmu dan taqwa jadi ini, ini sikap orang-orang yang jahil. Ya? Kurang ada uh, kasar kata-kata. Tidak pandai, tidak pandai berbicara. Orang kalau kita nak minta sesuatu daripada orang lain, patutnya kita cakap baik-baiklah. Baru orang tu akan rasa hati rasa uh, hati jadi lunak dan dia, dia bagi apa yang kita nak. Tapi kalau kita keras agak-agak. Orang, orang orang yang dengar tu akan jadi lembuk ke keras juga. Bahkan dia akan bertambah keras. Tapi ini ini bahana kejahilan. Melakukan sesuatu yang yang uh, orang kata apa? Uh, yang yang bertentangan sama sekali. Yeah? Ya. lebih memburukkan keadaan daripada uh, membaikinya. Maka apabila al-hur bin Qais membaca ayat al-Quran itu tak semena-mena Umar al-Khattab berhenti. Ini daripada dia nak pukul. Baguslah oh, tadi dia tak jadi. Ya. Eh uh, dia nak pukul ni sebagai sebagai satu hukuman jangan lupa Umar dia khalifah. Dan khalifah memang layak untuk dia uh, menghukum rakyat jelata yang yang uh, yang melanggar batas batasan batasan Jangan lupa keadaan zaman dahulu mungkin berbeza dengan keadaan pada zaman sekarang. Pada dahulu pemimpin negara itu dia juga dia juga lah ya hakim. Dia juga bertindak sebagai hakim dan uh, boleh sahaja dia melaksanakan hukuman itu uh, dengan sendiri. Pada zaman sekarang mungkin ada beza, beza ya. Kita ada mahkamah, kita ada ya, ada, kita ada polis, kita ada macam-macam. Kita ada hakim, kita ada pihak yang menjalankan hukuman, penjara dan sebagainya. Tapi kalau zaman dulu, ya, pemerintah uh, tertinggi negara itu, dia boleh bertindak sebagai hakim dan pelaksana hukuman. Jadi uh, kita, kita kena faham benda itu supaya jangan kita salah faham. Tapi bila Oma dengar teguran daripada Al-Hurman Qais tadi, terus dia tidak jadi, dia terhenti, dia terhenti dan, dan tidak uh, memukul uh, Wiyana itu. Yeah. Ini kerana antara antara sikap mulia yang ada pada Oma Al-Khatab ialah beliau sangat berhati-hati dengan hukum Hakam agama beliau tidak akan berwenang-wenang mengambil mudah dalam hal-hal yang melanggar batasan syariah. Jadi orang yang cepat ya uh, mendapat kesedaran. Baik. Banyak-banyak uh, uh, faedah yang dapat kita ambil daripada hadis yang ke-51 ini. Ya. Pertamanya ialah ee uh, bagaimana pemerintah negara dianjurkan supaya dia mendapatkan penasihat-penasihat ya, yang terdiri daripada kalangan orang-orang yang beriman dan bertakwa di samping orang yang berilmu kerana penasihat-penasihat ini akan dapat membantunya ke arah kebaikan seperti mana Khalifah Umar sehebat-hebat mana pun dia tetapi dia tetap mempunyai penasihat-penasihat yang terdiri daripada kalangan orang-orang yang hebat-hebat ya? Jadi hadis ini juga menunjukkan Atau peristiwa ini menunjukkan Keutamaan dan fadilat Omar Al-Khattab Sebagai orang yang sangat Tunduk kepada Suruhan-suruhan dan larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan kita lihat Antara kelebihan dan keistimewaan Umar al-Khattab ialah beliau orang yang sabar. Kita mungkin selama ni mungkin kita biasa dengar bahu Umar ni orang yang keras. Ya kita mungkin kita biasa dengar orang kita mempunyai tanggapan bahu Umar ni orang yang keras. Tetapi kalau kita perhatikan dalam kisah ni secara tak langsungnya. Menjelaskan kepada kita bagaimana Umar al-Khattab orang yang sangat sabar, sangat penyabar. Bagaimana kita lihat dalam kisah ni? Bagaimana uh, bapa sedar tadi, Uyainah, apabila dia membahasakan Khalifah Umar al-Khattab sebagai pemerintah tertinggi negara. Jadi apabila dah, dah, dah, dah jadi pemimpin, jadi pemimpin tertinggi dia ada dia punya kedudukan, dia ada dia punya harga diri, dan dia ada dia punya wibawa, dan dia ada air muka yang dia nak jaga. ya. Tetapi ini semua tidak menghalang Umar Al-Khattab daripada bersabar. Apabila Uyainah memulakan bicara dia dengan membentak Khalifah Umar. Dia kata, hei. Eh. Hey. Ini ini perkataan kasar ni. Kemudian dia kata wahai atau hei anak al-Khattab. Tapi dia dikata wahai Amirul Mukminin tapi dia dipanggil dengan dengan dengan panggilan yang yang sangat menghina. Wahai hei anak al-Khattab. Dan semua ni kita lihat Umar, Umar dia tak dia terus bertindak. Tapi Umar menahan diri. Kemudian lelaki itu dia dia dia tuduh macam-macam kata Omar kata kedekut dan kata dia bersifat zalim. Kita Lihat bagaimana Omar tidak terus bertindak. Yeah? Dia bersabar dalam setiap perkataan yang diucapkan oleh lelaki itu. Yeah? Tapi bila dah sampai ke tahap ketiga tadi dah sampai dah dia tuduh Omar kedekut dan zalim. Nah, di situ Omar. Yeah? Hampir saja nak, nak memukul lelaki itu. tapi apa? Tetapi ditegur oleh uh, penasihatnya Al-Hur bin Qais dengan membaca ayat Al-Quran uh, itu. Ya? Ayat Al-Quran yang menuntut supaya kita sebagai orang Islam harus ada sikap memaaf, memaafkan. Dan nak maafkan orang ini memang menuntut supaya kita bersabar. Ada kesabaran. Jangan terus nak-nak-nak bertindak. Yeah? Di samping tuntutan supaya kita abaikan orang jahil. Jangan dipedulikan. Saya, antara saya ingat contoh yang boleh kita bagi dalam konteks kita pada zaman sekarang ialah cara kita berinteraksi di media sosial. Dalam media sosial. Kerana bila kita nak baca komen orang, ya, kalau kita ada buat tulisan, kemudian ada orang bagi komen, belumlah kalau komen-komen tu ada terselit perkataan-perkataan yang yang keras, kasar, tak nanis, ya, uh, menghina, memperkecilkan, uh, uh, memberi gelaran-gelaran buruk. Bagaimana sikap kita nak berdepan dengan komen-komen? Ya, Negatif ini. Tidak dinafikan bahawa dia menuntut supaya kita bersabar. Dan antara saranan yang yang bagus untuk kita dalam hal ini ialah supaya kita abaikan. Abaikan. Jangan dipedulikan. Jangan dipedulikan komen-komen negatif tu Sebaliknya, hendaklah kita terus maju ke hadapan. Biarkan labu dengan labinya. Biarkan mereka yang ada masalah jiwa, sakit hati dan sebagainya dengan masalah mereka. Sebaliknya kita terus maju ke hadapan, kita terus ya istiqamah, melakukan kebaikan. Kita buat apa kebaikan yang kita mampu. Siapa yang suka, suka. Siapa yang tak suka, pedulikan dia. Ya, kerana kesalahannya kita mencari keredaan Allah bukan keredaan manusia. Tetapi setiap kalau ada orang komen buruk terhadap, memberi komen negatif kepada kita, kita nak terasa, kita nak layan, kita nak balas, kita nak bantah. Atau apa yang diistilahkan sebagai, pada hari ini ada istilah yang bagi saya menarik juga. Istilah koyak. Dia kata jangan koyak. Istilah ini bagi saya sangat mendalam maksudnya. Koyak di sini maksudnya koyak hati lah. Hati terasa, hati, ya, hati tersentak, uh, hati merasa sedih dan hati rasa marah dan kecewa. Lalu nak membalas komen-komen tu ya, dengan tindakan-tindakan yang kebiasaannya, tindakan yang, yang, apa, kalau kita bertindak secara... Semborono secara membuta kebiasaannya Kebiasanya tindakan kita pun jadi tak cantik juga. Ya. Sedangkan kalau kita sabar. Dan kalau kita nak tegur, tegur kita tegur dengan nak beradab. Itu yang sebaiknya. Ya. Baik. Baik, kemudian kita lihat tuan-tuan hadis yang ke-52 hadis yang ke-52 eh uh, hadis daripada hadis penjelasan daripada Nabi SAW akan cabaran-cabaran yang akan dihadapi oleh manusia di akhir zaman bahkan cabaran-cabarannya akan dihadapi oleh orang-orang yang beriman di masa hadapan. Kata Nabi SAW sesungguhnya akan ada sesudahku sikap pentingkan diri sendiri. Dan perkara-perkara lain yang kamu ingkari. Ini benda-benda maksiat, benda-benda kezaliman, penindasan dan sumpamanya. Maka, maka Nabi SAW menyarankan cara bagaimana kita nak berdepan dengan situasi tersebut. Kata Nabi, hendaklah kamu menunaikan tanggungjawab kamu dan kamu meminta daripada Allah hak kamu. Baik, apakah yang, yang dimaksudkan dalam, dalam hadis ini? Pertamanya hadis ini menuntut supaya kita bersabar. Bersabar menghadapi dugaan dan cabaran. Di samping reda dengan takdir yang telah menimpa. Takdir baik atau buruk kita reda. Ya. Di samping anjuran supaya kita dengar dan taat terhadap pemerintah. Dengar dan taat terhadap pemerintah. Dan hadis ini dia berkait rapat dengan hubungan antara rakyat dengan pemerintah di mana rakyat dituntut supaya taat, taat pemerintah dalam perkara-perkara yang ma'ruf manakala dalam perkara-perkara kezaliman, penindasan kita perlu bersabar kita perlu bersabar dan jangan keluar daripada ketaatan terhadap pemerintah Uh, Muslim dan kalau kita, kalau ada hak-hak kita yang di yang dihalang yang tidak diberikan kepada kita kita tidak menuntutnya dengan cara kita berdemonstrasi dengan cara kita keluar ke jalan raya uh, melanggung-langgung kan terjerit-jerit, terpekik-pekik, terlolong-lolong mengatakan ini dan itu tentang pemerintah seperti yang biasa kita lihat berlaku kalau bukan di negara kita, di negara-negara di luar sana bagaimana rakyat yang merasa tertindas mereka akan keluar ke jalan raya dan melakukan sedikit sebanyak kekecohan dan kekacauan itu bukan cara yang diajarkan oleh Islam. Islam menuntut supaya bersabar. Jangan-jangan sekali-kali kita bertanya sampai bila nak sabar. Kerana sabar dari segi definisi itu sendiri tidak ada had dan tidak ada batasan. Tidak ada batas. Selagi mana keadaan menuntut supaya kita bersabar, kita bersabar. Ini saya maklum bahawa perkataan ini barangkali pahit tetapi itu yang kita lihat disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kamu tetap tunaikan tanggungjawab kamu kata Nabi dan kamu minta daripada Allah hak kamu dan kita dapati bahawa apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni memang benar-benar telah berlaku barangkali bukan di negara kita tapi di negara-negara yang -negara lain Bagaimana, ya, penguasa-penguasa uh, mementingkan diri sendiri uh, Lebih uh, mementingkan maslahat dirinya dan keluarganya uh, Kronisma, nepotisma dan sebagainya Ya, benar-benar telah pun Tetapi apa yang pasti Carian Islam memberikan garis panduan yang jelas dalam hal ini menuntut supaya kita tetap berpegang teguh dengan Al-Quran dan as Al Sunnah jangan sekali-kali kita terjebak dalam uh, kancah fitnah kancah perselisihan perbalahan yang berkaitan dengan politik apatah lagi keluar menentang pemerintah tak kira sama ada uh, dengan cara demonstrasi, apatah lagi dengan cara mengangkat senjata. Kerana kesudahannya ini semua akan membawa mudarat yang lebih berbanding maslahat yang diinginkan. Baik, kemudian adalah hadis 53, tuan-tuan dan puan-puan. Ia adalah hadis yang ke lima puluh tiga menceritakan tentang seorang lelaki Ansar datang kepada Rasulullah SAW meminta jawatan, meminta uh, jawatan. Dia minta Nabi memberi melantik dia jawatan-jawatan yang tertentu dengan alasan seperti Nabi telah melantik. Sipulan-sipulan uh, Tetapi Nabi Alaihi Wasallam Menjelaskan kepadanya Sesungguhnya kamu sesudahku akan Berdepan dengan cabaran Maka bersabarlah sehingga kalian Bertemu aku di surga Jadi kita kata yang pertama hadis ini uh, Atau sebelum itu kita tegaskan bahawa Meminta jawatan adalah suatu yang ditegah. Meminta jawatan, meminta jawatan pemerintahan ditegah dalam Islam. Uh, seperti dalam hadis uh, uh, di mana Nabi saw bersabda, "Latas al-imarah, awak makhluk jangan kau meminta jawatan." Yeah? Dan Nabi menjelaskan barang siapa yang meminta Orang siapa yang diberikan jawatan kerana dia memintanya, maka dia akan dibebankan dengan jawatan itu. Berbanding siapa yang diberikan jawatan itu tanpa dia meminta. Sedangkan dia layak. Maka, dialah orang yang seperti inilah yang akan dibantu oleh Allah Subhanahu Taala dalam dia melaksanakan jawatan Uh, dalam dia melaksanakan tugas-tugas uh, jawatan uh, tersebut yeah. kemudian sekali lagi hadis ini menuntut supaya kita uh, bersabar bersabar berdepan dengan cabaran dan, uh, dan Nabi mengaitkan antara mereka yang sabar berdepan dengan cubaan dan dugaan uh, di dunia mereka inilah yang akan bertemu dengan Rasulullah dan dapat minum daripada telaga Haud Rasulullah di akhirat nanti. Bersabarlah sehingga kalian bertemu aku di telaga. Ini merujuk kepada Haud telaga Haud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang airnya cukup, enak dan sedap dan uh, luasnya begitu luas dan antara kelebihannya kata nabi barang siapa yang minum daripada air telaga haud nabi sallallahu alaihi wasallam itu maka dia tidak akan pernah merasa dahaga uh, selepas itu dia tidak akan pernah merasa dahaga selama-lamanya selepas itu baik kemudian adalah hadis yang terakhir dalam uh, bab ini tuan-tuan Hadis yang ke-54. Hadis ini uh, sangat wajar untuk kita beri perhatian. Uh, menceritakan peristiwa ketika dalam perang yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Baginda mengatakan, wahai manusia, jangan kamu berharap untuk bertemu musuh. Jangan kamu berharap untuk bertemu musuh Pertamanya Orang Islam di, di, diperintahkan supaya bersiap sedia Sentiasa dalam keadaan siap-siaga Menggembeleng tenaga dan kekuatan Dan jika ada musuh yang datang hendak menyerang maka hendaklah musuh itu di, dihadapi ya dengan ketabahan dan kecekalan kalipun demikian muslim ditegah daripada berharap supaya dapat bertemu musuh ini kalau jangan kita berharap supaya akan ada perang itu maksudnya, jangan kita berharap oh, bila lah kita nak berperang, bila lah kita nak jihad. perkataan kata yang seperti ini. Ditegah seperti, dalam, seperti mana yang kita lihat dalam hadis ini. Wahai manusia, janganlah kamu berharap untuk bertemu musuh. Mengapa kita ditegah eh, daripada eh, berharap begitu? Ini kerana... Kita tak tahu bagaimana keadaan kita saat bertemu dengan musuh nanti. Kita tak tahu bagaimana keadaan kita waktu itu. Kerana seorang Muslim ini tidak boleh mendabik dada dengan iman yang ada dalam hati dia. Tidakkan iman itu boleh bertambah dan berkurang. Demikian juga. Kita tidak ada jaminan bahawa hati kita tak akan merasa goyah dan takut jika leh berdepan dengan musuh. Ya? Barangkali mereka yang berangan-angan dan bercita-cita untuk nak bertemu dengan musuh, nak berperang di medan jihad, dialah orang yang akan berpaling tadah dari dan lari dari medan perang, sedangkan itu merupakan dosa besar dosa besar berpaling tadah dari-dari medan perang jadi ya yeah, muslim dia sentiasa berpada-pada dan tidak mendabik dadi tidak apa, jangan sombong, jangan angkuh merasa diri kuat dan bersedia kita tetap berusaha dan bersedia tetapi jangan sampai terungkap perkataan-perkataan Nak bertemu dengan musuh ya, Nak menguji kekuatan yang Yang uh, sudah ada Dan sumpamanya Demikian juga dalam hadis ini Kata Nabi Jika kamu bertemu dengan musuh Maka bersabarlah ya? Janganlah kamu mengharapkan bertemu musuh Mohonlah keselamatan daripada Allah dan apabila kamu bertemu mereka, maka bersabarlah. Kita tak ber, kita tak berharap untuk bertemu dengan musuh, tetapi kalau terpaksa bertemu dengan musuh, kita tidak akan beranjak. Bahkan kita akan berdepan dengan musuh dengan penuh ketabahan dan kecekalan dan kita akan bersabar. Ini kata Nabi. Ketahuilah bahawa syurga di bawah bayang-bayang pedang, yakni Allah menjanjikan syurga bagi mereka yang mati syahid. Allah menjanjikan syurga bagi mereka yang mati syahid di medan perang. Jadi orang yang turut serta dalam jihad, dia tidak akan rugi. Sama ada dia kembali ke rumah dengan kemenangan, atau dia uh, mati syahid. Dia kembali membawa harta ini mahram pasang perang atau dia mati syahid dan dia mendapatkan jaran surga. Ini menang atau kalah di untung Muslim itu tetap untung. Itu itu maksud dia, ya. Kemudian diajarkan kepada kita doa. Ya? Doa di kalah berdepan dengan musuh. Ya doa apabila berdepan dengan musuh Allahumma munzilal kitab wa mudri as-sahab wa hazimal ahzaeb ihzimhum wa ansurna alaihim. Ya Allah Tuhan yang telah menurunkan al-kitab yakni al-Quran yang menggerakkan awan dan yang, yang menghancurkan musuh-musuh hancurkan mereka dan menangkanlah kami atas itu يعني سبحان subhanallah, doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam lumrah kalau kita mendapatinya bersifat ringkas lagi padat tidak seperti doa-doa yang rekereke dan yang diadakan yang diadakan oleh pihak-pihak tertentu ya yeah? yang mana kita dapati ber, uh, yeah? bersifat panjang panjang lebar menjela-jela ya yeah? Tapi doa-doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi demikian doa-doa dalam al-Quran lazimnya dia bersifat ringkas lagi pada mudah untuk kita hafal dan kita hayati. Baik, اخوان tuan-tuan eh tuan, -tuan. Uh, uh, boleh tengok bab yang keempat insya-Allah di uh, bulan akan datang insya-Allah so, bab berkenaan uh, jujur dan benar bersikap jujur dan uh, benar okey ya. itu insyaallah ya dan aku di yang akan datang mudah-mudahan jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi ikhwah sampai di situ saja untuk kita pada malam ni uh, kita akhiri dengan tasbih kafara subhanallahi wa bihamdika subhanallah la ilaha illa anta astaghfiruka ilaik wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh